Fala ha fi alham. Aşhedu Allā illa Allāh wāḥdahu la sharīk lah. Wa aşhedu an Muḥammadan abduhu wa rasūluh. Allāhumma salli wa sallim. Wabarik ala Muḥammad. Wa ala alahe wa sallih wa sallim. Fāin aṣdak al hadīt kitāb wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatil bid'ah wa kull bid'atin dalalah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian alhamdulillah syukur pada allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak pada malam ini dapat sekali lagi kita uh, berada di masjid kita ini. Tempat kita solat kita, sama kita ada sedikit uh, majlis ilmu untuk sama-sama kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, majlis ilmu mana-mana pun disebut sebagai Raubatul Miryazul Jannah Pada suatu ketika Majlis ilmu dikata Raubatul Miryazul Jannah Di mana Kita diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mana-mana majlis ilmu bukan sahaja Kita sebagai manusia hadir tetapi juga para malaikat turut bersama. Ada satu kumpulan malaikat dinamakan malaikat as-sayya. Malaikat sayyarah ni maksudnya malaikat yang merunduk. Dia mencari majlis-majlis ilmu. Dan apabila dia jumpa majlis ilmu, dia duduk. Dan selepas dia duduk selepas selesai dia balik jumpa balik naik pelani kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bertanya setiap kali gitulah Allah bertanya kamu dari mana dia kata kami dari padang majlis ini dan Allah bertanya apa yang mereka mahu mereka menjawab mereka mahu syurga mulia mereka tengok dah ke surga aku mereka jawab tak tengok lagi. lagu mana kalau single yang mereka tengok. Mereka jawab mereka tidak ada di rumah. Karena mencari dan bekerja. Kemudian Allah tanya apa nak mereka tak sih? Mereka mana? Mereka kata mereka tak mau ialah mereka melayu. Lepas tu, dia masih tengok sekejap kenyataan. Mereka kata, tak tengok. Lagu mana kalau mereka tengok? Mereka tidak akan tidur mana. Sebab tu, lagi takutkanlah. Jadi, nak kesuka pun tak tidur mana. Lagi tengah aku pun tak tidur mana. Lalu, Allah kata, beritahu kepada Allah-u'ala. Bahawa yang hadir tu aku amat. Mereka kata, Ya Allah, ada rohkan. Dia hadir itu dia tidak ingat nak hadir. Tetapi dia sampai. Betul tak. Dia turun-tul tak ada niat. Tapi lalu tu jumpa. Tinggalkan. Orang-orang betul-betul. Allah kata, sempat tu. Jadi tuan, tuan Majlis ilmu ni. Tak berapa mana. Jadi, bukan sahaja kita. Insan, manusia tetapi juga para malaikat. Kalau boleh bolehkan kita ni tak nampak malaikat, maka kita, kita tak masalah kita waspada tidak tidak tahu. Kita tidak waspada tip dunia. Kita. Tapi kalau kita nampak malaikat boleh jadi tak apa-apa. Tak apa boleh duit mana-mana pun agak payah. Itu yang pertama kata. Yang kedua yang amun baca hadis. Hadis kalau kita rasa kita ni dudukan, ada ni kadang-kadang nawaita, tak suh, tak suh kita hingga kelebihan kita. Kelebihan itu harus belajar, dan kelebihan kita belajar. Belajar ni tak ada banyak si kita, amu aku belajar apa? Amu aku belajar dekat yang semua belajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man salaka faridan yatluqfihi aiman." سلك بي طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لا تضع اجلحتها لطالب العلم لرضى الله عنه وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل الحمر ليلة البدل على سائل الكواكب، وإن العلماء ورثت الأنبياء وأن الأنبياء لا يورثوا دينا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ الواقع Maksudnya sesiapa yang mengikuti satu jalan Mencari ilmu Maka dia telah melalui satu jalan Daripada jalan-jalan ke syurga orang yang, orang yang ikut satu jalan Satu jalan nak cari ilmu Maka dia telah ikut satu jalan Daripada jalan-jalan ke syurga Rupa-rupanya belajar ni tak kira belajar ilmu di masjid ke, di sekolah ke, di mana-mana Dia telah ikut satu jalan Daripada jalan, banyak jalan yang kau syukur. Jalan yang kau syukur ni banyak Jadi, salah satu jalannya Belajar Jadi, orang yang nak pergi belajar Dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan ikut jalan yang betul Maka dia duduk jalan ruang tu nak tujuh ke syukur Alhamdulillah kita ni sikit sebanyak duduk jalan yang Rasulullah s.a.w. Sebab nak sebut surga orang tuan kampung ni tak boleh kita rumah dalam mana. Lah. Barang ni, barang ni nak buat pelanggan. boleh rakyatnya ialah Allah dan Rasul. Allah rakyat dan rasul. Dan jadi Rasulullah s.a.w. rakyat kita orang okay, dia ya, belajar. Terutamanya belajar berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ilmu yang berhubung dengan Allah Maksud. Dan juga ilmu yang lain Maka orang itu ikut jalan tersyukur. Eh, hey, payah tu, kata. Payah juga. Kalau kita nak belajar tak belajar ni. Dia satu taufik Allah. Kita belajar ni, kata. -kata. Apabila kita merasa nak belajar. Kita kena syukurnya Allah. Sebab itu adalah. Ha Allah taufik kepada kita beri hidayah kepada kita supaya kita berada di atas jalan menuju kesyukuran. Biar kita rasa gembira. Biar kita rasa kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di lorong kesyukuran. Biar kita rasa bertuah. Kemudian wa anna al malaikata la tad'u ajrihaha li talib al 'ain. Malaikat Datar turun memayumi Kepada orang-orang yang sedang belajar Melaikat turun buka sayang nah, Itu satu maksud Kemudian juga maksudnya para ulama kata Melaikat mari duduk bersama Ada juga yang maksudnya Melaikat waktu rahmat Kepada orangnya. yang belajar Liridallahu alu kena Allah hebat Jadi orang yang belajar Allah hebat jadi kehebatannya, tuan-tuan, tidak ada satu anugerah yang paling besar. Ya Allah SWT beri kepada hamba sempat dia reza. Reza. Reza ni bahasa Arab kita pun sebut reza. Tapi kalau kita nak pergi jujur lagi bahasa Melayu ni, kene. Puah hati. Kene dengan puah hati ni, dia beri belakang. Kene, puah hati, saya tu makna reza. Apabila dia-dia raza, ikut, ikut kita minta dia pun. Maksud tak minta pun dia minta, apa lagi minta. Itu makna raza. <tut> <tut> Kemudian orang yang alih, orang yang berilmu. <tut> orang alih ni bukan orang yang mengajar. Orang yang ada ilmu. Dia kalau dia ada ilmu, dia kenal mengajar. Jadi kita ni suatu, kita harap kita termasuk daripada kalangan orang-orang. Al-a'li mana orang-orang bera'in. Banyak sikit soal. Al-a'li. Kalau dia boleh mengajar, nanti bahagian. Al-a'li. Al-a'li. Layas ta'firulahu. Layas ta'firulahu. Man. Fis sama wa'at. Wa man fil ardu. Semua makhluk Allah di dan semua makhluk Allah di bumi. Memohon kepada Allah supaya Allah ampuh. Kita. Bukan kita sahaja minta ampun dengan Allah. Semua makhluk Allah di langit. Siapa mereka? Semua makhluk Allah di bumi. Siapa? Semua makhluk. Termasuklah binatang. Termasuk rupu kapal. Termasuk badannya hidup di bumi. Hattah. Hattah al-hitah di dalam air sehinggai ikan dalam perubat dalam ada lain wahatta namlatu fi sehingga semut dalam lubang mohon keampunan kepada Allah cuba kita bayangkan kita mohon kepada Allah ni berapa kali kita minta ampun tak tetapi dengan sebab belajar dan sebab ada sedikit ilmu, ada maklumat dan boleh pentahua semua makhluk tak kira bumi dan juga elani sehingga apa ni semua dalam dofa, ikai dalam laho memohon keampunan kepada orang yang mukmin. Para ulama menyebut sebab apa siapa kau ikan, siapa kau menata, ternatkan. Memohon keampunan kepada Allah, kepada orang yang Sebabnya, karena ada ilulah, maka boleh tahu halal dan haram. Dan dia tidak akan buat kepada binatang, dia haram Allah. Lahir. Hanya dia buat, dia haram. Dia tidak akan mencermuh kokok, tumbuh tumbuhan dia ya Allah haram. Jadi dia menghitung Allah Subhanahu Watahu? Karena tu makhluk semua ni berdoa dan minta ampun kepada orang berilmu. Karena orang berilmu akan melaksanakan perintah perintah Allah Subhanahu Watahu. Itu dia punya kehebatan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Watahu. Walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun dari pada orang yang beribadah. kefabilan dari datang budget ada sahijin kewajip seperti bulan purnama berbanding dengan semua bintang-bintangnya. Maknanya kalau dia bulan purnama tu bintang, kalau tiap-tiap bulan ada bintang. Bandingannya ialah orang yang berilmu dengan orang beribadah. Orang beribadah ni supa bintang. Orang berilmu supa bula perlu pernah. Sebab tu, orang beribadah dengan orang berilmu letih kedudukan orang berilmu daripada orang beribadah. Sebab, orang ibadah dia tidak boleh beribadah kecuali ada ilmu. Kemungkinan ibadah dia tak betul kalau tak ada ilmu. Kena ada ilmu dulu, baru boleh ibadah. Yang kedua, ibadah ni hati mati dia nanti. Tapi ilmu, mati dia orang nyamuk. Ilmu tak mati. Ha, supaya kita tengok sebagai contoh. Para imam, ulama-ulama. Tak kira lah. Ulama itu suhu atau suhu. Dia ada anak murid. Anak murid ni akan ada. Sama ada dia tulis kitab. Kau tak tulis kitab ke orang tak lain. Dia ada anak murid. Apabila ha, dia ada anak murid, anak murid ni akan sambut ilmu. Daripada generasi kerja sampah akhir Kalau kita semaya Mati kita kan ada semayal Tapi ada ilmu Nyamun nyamun nyamun nyamun nyamu, sampah kepada hujung dunia Iaitu hujung ad Siapakah akhir Dia tidak mati nah, Kerana itulah Biar ilmu risiki pun tak apa Tapi kita ada ilmu risiki ya? Supaya Apabila kita ayat kongan Yang pertama sekali Kita boleh menyampar kita sebagai uh, orang paling menerima mustaqa rasul. Sakorasu ni tak ada ilmu saja dan kita boleh nyapa sakorasu sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Kamu ada wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama ni ialah waris. nabi kenapa nabi maksudnya orang dia bermustaka Waris, warasatul anbiya. Kalau kita ayah mati anak sebagai pewaris harta. Tapi anak waris harta atau waris ilmu. Tidak mewariskan ilmu. Berbeza dengan ulama, dia ambil sak nabi. Walaupun dia tak jumpa dengan nabi, tapi apabila ilmu tu mari daripada nabi, dia ambil sak Nabi wa annal anbiya dan para nabi la yuwaritu bidin wa ladirham. Tidak mewarisi, tidak meninggalkan harta, mas dan perak وَإِنَّمَا وَرَّهُ الْعِلْمَى Tetapi dia tinggal ilmu فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحْظٍ وَأَخِرٍ Maka siapa-sapa amin Maka dia amin dengan bahagia yang bahagia Alhamdulillah kita Jadi Allah wajah hadis ini Biar kita berasa Berasa gembira Lepas kita nak klik Oh, tak boleh Tak boleh Kita belajar ilmu ni Ada berbeza perkata ada berbagai pendapat Atau dalam bahasa Arab Berikhtilah uh, Tuan-tuan Kalau kita Belajar semakin banyak Semakin banyak kita akan dapati Bahawa dalam satu-satu Masa anda semungkin ada Berbagai pendapat Jadi Kalau kita dengar Orang berbeza para ulama sebut Maka kita jadikan Berbeza pendapat ni sebagai ilmu yang boleh menambah ilmu kita. Bukan menyebabkan kita jadi balas. Itu kita letakkan. Kalau kita dengar satu masalah, banyak pendapat waktu kita kata bahagia. Sebab apabila kita banyak pendapat, ilmu akan bertambah kepada kita. Bukan menjadi uh, orang panggil... Uh, apa ni, berbeza pendapat tadi boleh jadi Bahasa tu, tak tidak baik Sebab apa, kata Dia Ulama' zaman dahulu Dan zaman sekarang pun, dia berbeza pendapat Dalam satu-satu masalah Dan apabila kita dengar Dia akan melatih kita berfikir Untuk perkara-perkara yang Apa ni di ha, Disebut Sebagai contoh, saya ha, sebut Contoh ni, contoh hak, hak besa berlaku, hak mudah kita nak kena kalau sekiranya tuan-tuan buka titik Orang semayal Orang semayal ni uh, Tu email Tu email kalau kita Biasa dengar Ada tu email baca bismillah Dengar Ada tu email baca bismillah poho. Ada tu email tak baca bismillah nah, Kita dia orang baca bismillah Muka rokok lah Muka kita dengaji Dah, kita dengar je lah dah. Mesti baca. Bismillah. Ini sebagai suatu muncul. Jadi kalau kita besok dengar, jadi lega kita. Tak apa, baca Bismillah pun. Mereka dia pergi pati ha'ah ni, Bismillah tidak ayat lah. Kita pergi, Bismillah ayat daripada pati ha'ah. Dia semua ayat setiap suruh. Itu nah, yang kita pergi. Amo gaya, apa ni gaya secara umum. Ada hantih juga dia menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah surah. Surah nak baca surah. Tiada surah sahaja, tidak lebih dari itu. Ada alir alir dia. Karena itulah bagi dia apabila baca baca tak baca di sini. Jadi. Dia tetap juga membaca Fatihah. Soalnya baca Teh. Oh. Orang kata, baca Teh. Oh, baca Fatihah. Itu hukum. Mereka baca Teh. Oh. Tapi Bismillah, itu ada ayat Fatihah. Dia tak baca. Ini sebagai contoh. Nah. Jadi, tuan-tuan, apabila -tuan, kita tahu perkara ini Oh ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, kita tidak jadi manik. Sebab apa? Sebab... Perbezaan pendapat itu adalah satu perkara biasa yang berlaku dalam masyarakat, umat Islam dan mana-mana orang boleh pegang pendapat yang dirasa selesa. Cuma, kita ni kena tahu apabila kita kebetulan jadi terimak. Yang tolong demo jadi terimak. Kita kena tahu cepat. Baru tidak jadi masalah. Supaya kita kata kita kita ke ta'udhi ni dibaca dibaca bismillah. Kadang-kadang dia ada orang baca bismillah, ada tak baca bismillah. Kalau dia baca apa? Jadi kalau kita pergi, kalau kita nak cerita email, kau sebut baca bismillah. Bila baca bismillah tak apa-apa. Baru selesai seorang adalah. Baik dia pakai, tak ada bismillah juga. Kalau kita baca qaha mula, orang kata akuan. Ah. Ni kena tengok Kan adalah sebagai contoh Imam Imam Abu Hanifah uh, rahimahullah apabila di Kairo dia bermaya di masjid tepat Abu Halifa dekat dengan kubur Adek tidak banyak kubur oh, tapi dekat dia hormat dia tak baca pun. sebab Imam Abu Hanifah tak baca pun. dan semua itu Oleh dia pergi gas mai dia baca pun. Tapi ialah kerana tempat ni, tempat Abu Hanifah. Dia hormat kepada Abu Hanifah. kita baca macam tu ni. Buka kuning ni bagai sunat. Tak sudut bala, hasilnya. Kita buat sunat pun jangan. Kita buat kita ha, ni. Dia bah. Dia Jadi, benar ni nak suruh abang ni leci. Leci. Begitu juga, sebagai contohnya. Uh, kita ni apabila lepas baca lain makhluk di عليه pemaladz kata amin dengarlah sebahagian ulama dalam seperti Abu Hanifah dia toho amin toho amin toho toho jadi kalau kita bismaillah pak dia kena tahu bahawa tidak dulu nama tak limi walallahi kita amin istagfir dia ada juga benda lain bulan tak jadi kena tu Pengetahuan ini kalau boleh kita tambah dan perbezaan-perbezaan ini satu perkara yang baik kita tahu. Supaya juga apa ni perbezaan-perbezaan ini benar ayat yang sama, ayat yang sama tetapi pahamnya yang dipahami oleh para iman dia berbeza. Supaya sebagai contoh apa ni orang lagi setuju dengan kuat, orang lagi setuju dengan kuat kita. kita kalau kita dapat pergi, batal lah. Suami, isteri, setuju kan? Batal. Ayat tengok tu, tak? Nah? Tapi tanggung tengok tu berbeza. Jadi kita tak boleh nak kata orang tu tak betul. Betul tu boleh diterima kerana ada alasan masalah. Kalau sebagai contoh, Imel Syafiq ini, dia kata kalau setuh laki-lakinya perutuan, eh? setuhkan, kalau disetuhkan, batal. Kerana tu kita pergi mempunyai kakak menang. Takutnya setuhnya. No. Buku kegah punya kain. Orang nah, kita dengar di Tapi, orang okay juga dalam, dalam pandangan sebahagian ulama, dia kata setuh. Maksud setuh situ bukan setuh kulit. Tetapi setuh bersetubuk. Maksudnya, situ baru batal atau pun ada keinginan. Jadi kalau setuh saja-saja, dia kata, tak ada budak. Okay. Dalam bahasa Al-Sukai pun sendiri, kalau setuh tak ada keinginan, tak ada masalah. Supaya kita setuhnya budak. Budak kecil. Budak kecil lah, budak kecil. Setuh, budak kecil. Kau orang kena juga. Dan budak kecil lah, orang kena. Fahad dia kata, setuhnya budak tak apa. Tak apa tu sebab tak ada, kan? tak ada kan? Tak, tak apa, jadi, oh dia lonjok kesekian, satu dua tu walaupun tak apa juga, kok nula, kok satu bulan tahun tak ada juga satu lebih niputuk niko wajib juga, ya. Tapi masalahnya begitu, jadi Abu Bidah tidak ada keinginan kan, kamu. Jadi dia lonjak sikit. Oh, setiap tak tak ini tak ada masalah. Nah. Jadi, beda nibeza pendapat, tu nama nak sebutnya. Kalau kita tengok orang lain eh, bibitan nak dengan suami isteri kemut tu. Tak kita Pak, buku tanya binalah bibit tak ada dead. Jadi, apabila kita, apa nak sebutnya, apabila kita tahu perbezaan pendapat tu, jadi lega kita dan kita tidak kata oh dia tu tak betul. Ada juga Allah sebab apa sebut ni ada di kalangan apa ama Jepun Allah memang ni takut tinggi ya, mari Mekah pun nak meeting ya, suami isteri patut dia mayat tak ambil maya. baik dia kan ama di mana kirinya beg kita tahu satu lalu kita dekat Pakli ya jalan highway tu kita dekat satu lalu kan lawan lain kita tak tahu. maksudnya ialah apa bila kita tahu perbezaan pendapat ini maka kita tidak akan menyalahkan yang maksud amal sebutnya berbagai pendapat ini dia merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang boleh memberi kita buka minda supaya kita dapat fikir. Dan dia boleh kita mengkaji berbagai kemungkinan yang akan berlaku dan kemungkinan-kemungkinan kita boleh guna Dalam hal-hal, dalam keadaan baik atau Dan kita boleh menyesuaikan sama ada. Kan itu sebagai contohnya orang yang nak bagi bekos nak ni dan ni orang kata ambil semaya kebah. Macam-macam istilah. Tu nak semata-mata ada takut batai semaya. Takulah amboi tak jadi Kamu dia berbeza pendapat ni saja bukan satu perkara yang baru dalam ma masyarakat kita. Kalau kita geruduk-geruduk berbeza pendapat tu kita ambil daripada masyarakat Rasulullah sendiri. Dalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat bezar pendapat balik kenapa dia bezar pendapat iaitu ada orang percaya Rasulullah wafat ada orang yang tak percaya tu perbezaan tetapi setelah antaranya dia tak percaya Siti Nawma apabila Rasulullah diberitahu Rasulullah wafat dia tak percaya dia kata tak Tak, tak mungkin Rasulullah wafak. dan Rasulullah hanya pergi sebagaimana سيدنا Musa pergi. Dia akan clip bola, maknanya dia supaya pergi mengajaknya. Dia tak apa-apa kata Rasulullah mati, aku pada, aku potong pada. Aku dia punya tak ingin dia, dia tak tak lipim. Sehingga dah aku baca radhiyallahu baca wa ma Muhammadul Rasul. Ad min qablihi ar-rusul.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 Satu-satu kaedah. Apabila beza pendapat, wakmari ayat Qur'an, wakmari hadir, sesak. Kalau beza pendapat, wakmari ayat Qur'an, wakmari hadir tak sesak, itu ah, bukan berbeza pendapat itu. Dia banyak K. Okay. Gak ramai juga dalam masyarakat kita, wakmari ayat ini dari Qur'an, dari hadir, tak banyak. Itu ah, bukan berbeza pendapat. Dia bukan tak masuk, dia lepak pendapat kita kena apa ni? tengok berbeza pendapat ni ialah berdasarkan kepada dalil. Apabila ada dalil baru berbeza pendapat. Kalau berbeza tu tidak berdasarkan kepada dalil itu orang paling tidak berbeza pendapat tetapi menurut hawa nafsu. Itu satu. Yang kedua peristiwa di di, di di kalangan sahabat iaitu nak tanam mana rasul Rasulullah wafat nak tanaman Ada pendapat kata Kena awak pilih mekuah Sebab apa? Sebab mekuah tanah lahir dia Ada pendapat kata Wah pergi ke Baitul Maghrib Ah jauh dah Tapi ada pendapat kata Wah pergi ke Baitul Maghrib apa? Tuk nenek dia tanya sana Nabi Ibuah bila semua-semua Ada pendapat yang mengatakan Eh tanah yang tanah bagaimana dia kata ada so pendapat lagi Rasulullah wa mari hadis Rasulullah ditanya tempat di mana Ku tempat dekat dia Apa bila wa hadis tu semua kan Ah bila rakyatnya sahabat dulubeza pendapat apabilabeza wa mari hadis salah Ah tu dia punya Tunggu. Bulik berbeza. Tetapi apabila mari hakim dia. Hakim ni kita Allah sebenar rasa. Mari celah ni tu. Tak ada beza. Begitu juga. Berbeza pendapat ni. Tetap. Ni sebenarnya Rasulullah. tanya lagi ni. Siapa nak kasih Rasulullah? Rupa-rupanya. Rupanya sahabat ni dia paham apabila Rasulullah wafat kena ada orang berganti dulu sebelum ke bumi Rasulullah orang asal berkumpul di sakifah Bani Sa'idah nak latih pengganti Rasulullah s.a.w. dan dalam suasana itu, saya dengar bakar dengan dan Abu Ubaidah pergi kata sehingga latihkan ni ada di kalangan orang asal kata minna amir wa, an, wa minkum amir kami puak-puak Madinah ni latih seorang tua, orang Mekah latih seorang tua. Anak muda dah. Rukun-rukun Rupa dia kepimpinan ni bagi apa eh, Bagai Bagi apa tu? Guru kan? uh, siapa kendalinya? Kemudian a Sirina Bakar radhiyallahu anhu sebut satu hadis al-a'imatu min quraisy Pemimpin ni dari Quraish. Betilah. Kau kata kami, orang Mekah kena latiq tua dia. Orang Madinah kena latiq tua dia. Sama-sama ada. -sama Pakat pipi masing-masing. Apabila Abakar R.A.M. kata Al-A'ibmatu bin Quraish. Sekejap. Ha, ini nak no ayat orang zaman dulu. Beza juga pendapat. Tetapi apabila wayak hadis. Selesai. Kemudian apa ni Abu Bakar nak latiq Serinah Umar Dia kata Serinah Umar orang yang paling layak Umar ambil langkah Aku latiqmu mencadangkan dan semua orang setuju Itu salah satu daripada Perbezaan pendapat Tapi boleh susah Apabila kembali pada Kita Allah Dan Macam-macam lagi lah Apa ni perbezaan-perbezaan itu dia berlaku di kalangan para sahabat dan tabi'in dan seterusnya seterusnya sehingga pada zaman-zaman ini yang berbeza ialah apabila berbeza pendapat tu ada hadis, ada ayat Quran, ada hadis atau lima maka selesai lah, boleh selesai masalah anda tetapi kalau tidak lima lah, ayat Quran atau hadis maka itu dia akan jadi banyak Kerana, kerana itulah tuan-tuan, perbezaan pendapat daripada sahabat asal pusualan ni banyak. Tetapi mereka, kita tengok berusaha sedaya upaya supaya tidak berlaku. Ha? Perbezaan, persisnya. Kerana itulah kita tengok, mereka tidak banyak masalah zaman dulu. Malah mereka lebih menumpukan usaha untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ibu dan Yang keduanya, ia itulah apabila berlaku Rajok pada kita Allah dan sunnah Rasulullah Untuk selesai sebagai masyarakat Rojok pada kita Allah sunnah Rasul Itu adalah kita semua-semua sebut Fa'in tanalatuh fi syai'in Fa'uduhu ilallahi wa rasul Inkuntun tu'minu nabillahi wal yawmi'ah Zalika khiru'ah Merojok apabila berlaku persenisai dari sesuatu masalah, kena kembali kepada kitab Allah dan Rasul dan sunnah Rasulullah. Kembali kepada Allah dan Rasul ini, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Rasul, rasul, rasul. Hak ni hak kita tidak berapa buat dalam hidup kita. Kalau kita berbeza pendapat, kita rojok malam. Kerana tu kita tengok orang berbeza pendapat ni dia bertegah ke? Dia kata hamba betul demo salah, waktu kata pula hamba betul demo salah. Sebenarnya salah betul ni kita tak boleh nak kata kita betul atau orang okay betul. Dia boleh kata betulnya apabila kita betul dengan kita Allah serta Rasul betul Kalau kita tidak betul dengan kita Allah serta Rasul, salah lah kita walaupun pendapat kita tu kuat. Kita kena duduk sejuk. Kalau setidaknya pendapat kita ni bertentangan dengan kita Allah s.a. Rasul maka kita kena buat pendapat kita. Tak ada inilah setiap amat. Kerana itulah uh, para imam terutamanya imam Abu Halifah, imam Syafi'i dan juga imam, imam lain dia kata إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ bahwa مَذْهَدِيثُ Apabila satu-satu hadis tu sahir maka itulah mazhak Maksudnya dia letak kita Allah SWT di tempat yang paling tinggi. Pendapat dia ni takde bergabar. Nah, kerana itulah Imam Syafi'i kata, Apabila mana-mana pendapatku ia bertentangan dengan hadis hak sahih daripada Rasulullah SAW, maka aku tarik pendapat aku itu sama ada tiga aku hidup dan setelah aku mati. Ini menunjukkan bahawa Al Imam Syakani rahimahullah merupakan ulama yang okay, sangat-sangat bertok tinggi kita Allah dan sunah rasul di tempat yang yeah? paling mulia. Ah kerana itulah kita kita apa apabila ada apa ni, penjelasan daripada kita Allah sunah rasul maka itulah apa tentang. Tak ada lagi pendapat lain. Kecuali dalam satu, -satu kampung tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis Maka kita tengok para ulama Bagaimana mempandangkan mereka Kita lupa Yang ketiga Segera tunduk dan intizam dengan hukum Allah dan Rasul Dan menyerah diri sepenuhnya Pada ketatangan Allah dan Rasul Dan menjauhi durungi Huala kita. Apabila kita Allah rasul, Kita kena tunduk Kepada kemahuan Allah dan kemahuan Rasul Itu tanda untuk beriman kalau kita tidak tunduk kepada kemawa Allah dan Rasul, maka kita sebenarnya tidak tidak wimai dengan sebenarnya kepada Allah dan Rasul. Dan kita kena buat keinginan hawa nafsu kita. Ia tampaknya elpida dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar apa pun, kita nak cari apa pun, ialah kita nak dapat takwaan kepada Allah. Kita nak kita nak bawa mak kita. Apa ni, hak kita tahu tu Hak kita nak pergi tu Nak bawa jumpa Allah Satu-satu fahaman Satu-satu pegangan Hak kita nak pergi ni Nak bawa puan Nak bawa jubah dengan Allah Apabila kita nak bawa jumpa dengan Allah Kena tentu barang ini betul dengan kainan Allah Subhanallah ha, Kerana tu lah, tu kan Apa ni uh, Kalau kita nak pergi sesuatu kara Biar suha tu betul dia sumpah betul, apabila betul insya-Allah akan sampai kepada Allah Subhanahuwataala. Kalau sumpah itu tak betul kita kena cari lagi. Sumpah itu tak betul kita kena cari lagi. Karena Kanatlah nanti kita kena tanya lagi. Kalau kita was syak. kita was ragu, kita kena tanya kepada orang-orang kita harap dia boleh memberi apa, -apa ni penjelasan. Seterusnya, bermula dalam perbincaraan ...adalah untuk melahir kebenaran. Kalau kita bicara ilmu ni... ...dan dari satu perbincangan ni... ...tujuannya nak cari hak benar. Ada juga orang yang bicara... ...kita pernah dengar... ...hak bahawa benar, hak ilai tak benar-benar. Nak pergi bicara, awak baca. Takut berusaha berbicara. Berbicara-bicara, hak bahawa benar. Dan tak berusaha berlaku. Kita apabila sebut berbincang kita tengok hak mana dana yang kuat itu kita buat begitu juga dalam apa ni amot tag dengan iman uh, apa ni iman syafi'i dia kata ama hamba terjemuh dalam bahasa yang dia kata kalau hamba Berbicara dengan orang ama haga kalau ama betul Amor harap, amo tidak betul. Tapi dia betul sama semua. Dia aja betul sama, sama, amor harap amo tak betul. Oganai betul. Bapa sebab kalau oganai betul mudah boleh ikut dia. Kalau amo betul tak betul lagi orang ikut amo. Tapi pada kebiasaannya kalau dia berbicara dengan orang dia, muka dia anda dia pandai, dialah berada di atas. Jalan yang betul, pendapat yang kuat. Tapi dia pun cita-cita. Dia kata, tahu saya berfikir dengan orang. Saya harap saya salah. Orang lain betul. Sebab apabila dia betul, sebenarnya Amor ikut. Kalau Amor betul, takut orang tak sifat. Aduh dia juga cita. Itu dia, apa ni dia, Allah dia sebutkan. Kamu dia, tuan-tuan kalau kita dalam berbicara atau dalam mendengar pendapat atau pegangan kita ternyata apabila di sias kita bicar-bicar nampak orang kita bergadis halus tinggalkan nak kenapa orang yang tak ada ha, eh. dengan hati terbuka karena itulah uh, dalam, dalam kita mencari ilmu input ke, dia sama-sama kena meningkat meningkatlah ke mana Meningkat ni kata kita Supaya kita, kita ngaji Kita mula peraskol Siapa ke universiti kita katakan Peraskolah ni Kalau kita ngaji Bulit A ya? Matematik boleh A Peraskolah Tapi A peraskolah tu Masuk kelas ni tak pakar dah itu tu tak pakar Eh? Ah, ha. sebab apa? sebab peringkat baik, Pak boleh UPSA tu, eh dah tu tapi siapa tiket T3 tu tak pakar dah, itu eh, tiket T3 tu, eh, tu pakar tu. standard dia eh tiket T3 tu pergi lagi ke SPN tak boleh pakar dah, pakar penuh tu tiket t tu eh duk ha? eh universiti ni Tinggi lagi daripada B. Tiga-tiga Kita tengok urut ilmu tu Dia A tu tidak. A sama A tapi dia beza. Gitu juga pencet dalam kehidupan kita. Dalam amat ibadat kita. Kita belajar dulu. Rumpama kita belajar semuanya. A tu tapi A-nya berkat tadika. I tak enggak. Kenapa? Tidak okey. Eh, eh, seorang tadika. Ini sebagai contoh lah. Eh, mereka tadika. Tak, tak no. Nak bawa sahabat ke sepanjang masa. Dia kena nikah dengan tahap umur kita. Kalau kita kata, kita bermandu muda kan? Eh, eh, duduk. kita tadika kita bawa dalamnya kita. Dalamnya umur lima puluh kan? Eh, tak okey. Eh, <guruh, tid>. Eh, hak tu tak gak nak ganda mari. Semaya, kita kata semaya cikgu. Cikgu peraskolah kata comel dah ada murid dia semaya. Tapi comel peraskol. No. Tak gak comel hak tu Mari yang tarah umur kita ni. Comel tu, comel sahak umur tu. Tapi apabila tak... Siapa? Sahak umur kita tu, hak tu tu tak dah. Jadi yang menyebutnya tahap ilmu tu Kena mati berkembar ma ma ke mati ke baik Ya Makin berkembar ke Makin baik Tika duduk tadi kali Ikhpun ikhendak tak Tak nak cara Jadi dah cikgu kata Tapi tak jugak dah oh, Tak ikhpun tak ikhendak tu Tak tak Tidak sajur itu Tahap orang yang diwasa ha, Begitulah itu Kemudian Kita utamakan Okuwa' selagi berbeza tak apa tapi ikatan ukhuwah Islamiah ni lebih daripada itu itulah Kanatlah bila kalau kita eh, tengok para ulama dia berbeza pendapat dia tidak banyak. Beza pendapat ni boleh merimbuh ke ilmu lain. Ya ya ia pentingnya ialah ukhuwah Islamiah itu tetap kita apa ni benar dan tidak jadi apa ni perbalahan mengkhawatir tidak adalah satu sama lain. Begitulah juga kalau ada kritikan ada teguran, itu adalah satu tawai baik. Kita saling dengar kritikan ni, eh, teguran anak telingku. Dah, kau jangan mengaroga kata kita tak mau, tak suruh kata mau lemat saja. Dah. Boleh tak kita dengar kritikan? Ya? Walaupun susah jadi tuan-tuan, sebenarnya apa ni terbaca iman Hasan Al-Banna syahid rahimahullah dia kata, kalau orang kritik kita, orang kata kita unduh, kata macam-macam keburukan kalau boleh kalau boleh dia kata, kalau kita diwawasap, lapai dada kita diucat terima kasih tapi tak ada orang boleh buat dia pun tak apa sebab apa? Sebab dia kata, tak ada orang berusaha nak wayak keburukan ke ke atau kelemahan kita kecuali orang tak kena kita. Jadi dia berusaha malasnya-malasnya nak baikkan kita. Dia. Kita anggap musuh kita. Sebenarnya dia adalah berusaha habis masa nak cari keburukan kita, nak wayak kita, suruh kita baikkan. Dia kata, tiba-tiba itulah kita, kalau kita dah lapar, jiwa besar, kita kata thank you very much. Sebab awak telah banyak nak saya sana, saya boleh bayar. Dia kata, saya, saya nak bayar. Saya tak bayar, takut malu. Yeah. Takut sedih hati, takut sedih. Sebenarnya dia kata, saya nak malam ni, ialah saya boleh bayar, kita sana. Asal Abang kata, kalau kita say, dia kata, Pak saya, Pak paling baik, Pak paling baik sekali nak mana-mana, kita salah ni bayar sedina rumah kata rahimallahu raan ehda ilayya ayun semoga Allah dia doa semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang Allah rela kat ai pasal pak saya tak benar dia rela saya dia dapat rahmat eh hey, ha, pak boleh jadi beruk di wong sang di wong orang-orang yang banyak kita tak kenal kan, orang moyang selalunya. Tapi bagi juga ada the... orang oh, okay, better ialah kita orang-orang kita. Dan orang kita, bagus dia banyak kita hormat negatif kita. Tapi negatif kita betul sangat betul. isteri tak no, kenal okay, kena terima kasih tak tahu. <laughs> Tak yakin. Tapi ini saya tikt sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang kita, kita ambil daripada ayat tu kita ambil standard. Sebenarnya benar positif. Kita tengok alih positif. Tak ada orang yang nak tahu rakyat kita bagaimana kita buat. Kecuali orang yang dekat dengan kita. Wah. Jadi soal budiman. Betul. Jadi satu so, tekniklah. Right? Ha, kerana itu kita mempercayai bahawa kritikan dan turis saudara ada satu faikan. Bukan satu kaifah. Saya cakap. Kerana itulah kuat-kuat. Kalau begon pendapat ni. Tak sebut belakang satu karang yang biasa adalah kita hidup. terus us Jadi. Ini. Ketah ni. Kalau tuan-tuan. ni, dah ada bahasa jauh. Jauh boleh dapat ke under under waktu waktu bagi tadi kan eh মানে ini kita nak start having itu. apa ni empat tu asah ilmu Tajuk kita yang masuk sikit malam ni ialah Kita mengalami ilmu-ilmu ni Ialah ilmu Islam Ilmunya ialah ilmu Islam Terima kasih Apabila kita belajar mana-mana ilmu Maka kita kena yakin bahawa ilmu yang kita belajar itu adalah Hoks betulnya ilmu Allah Tak ada ilmu manusia hanya kita ini daripada nabi adam Nabi Adam alaihissalam apabila Allah Subhanahu wa taala waktu dia letak di dalam dunia dan dia ajak kepada para malaikat termasuk juga jin aku nak letak di dunia ni seorang khalifah ini ja'ilu fil ardi khalifatan aku nak letak di atas dunia ni khalifah sini uh, Allah berayat kepada mereka, termasuk jin, Allah nak letak khalifah. Jadi mereka tanya, atad'alu fiha man yusjudu fiha dima? Walaku musabbiqu bihamdika wa muqaddis lak. Ah, inni a'lamu ma la Allah berayat kepada mereka dan juga jin, aku nak letak khalifah di bumi. Malaikat tanya Apakah janu فيها men yuksid Adakah Allah engkau nak letak Oger sebagai khalifah tadi men yuksid فيها Oger akan buat kerosakan Malaikat tahu tabiat manusia ataupun memang sudah kita ada masyarakat di atas dunia Ia telah melakukan kerusakan lalu malaikat bertanya kepada Allah Ini bertanya ni bukan ingkar tanya nak tahu dia tidak protes. Ada sebengong kata mereka protes. Hamo tak nampak mereka ni protes. Sebab protes ini bertentangan dengan sikap mereka. Mereka ni, hamo Allah la yaqinul Allah ma'amarahu, bayakaluna yubmalu tidak berakal sikit Abu pada Allah. Dan dia buat apa? Allah sulu. Bertanya tak ada masalah. Kita nak tanya. Bukan protes tanya. Tak tahu. Baik, tuli kanak pula. Melaka bertanya nak tahu. Nak tanya nak tahu itu tak ada masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, "Inni a'lamu mana la ta ta'lamu. Aku lebih mengetahui daripada kamu daripada kamu." Abilah, kata gitu kena ya. Atu Melaka. Allah kata aku lebih tahu. Jadi untuk jadi khalifah ni kena ada ilmu. Khalifah-khalifah ni pemimpin tuan Jadi Allah subhanahuwataala wa khalifah. Khalifah ni pemimpin. Pemimpin ni, ni nak bepinkan apa? Nak biadad dia no, nak lagi. Nak bepinkan apa? Kerana Allah tahu. Dia buat adat, dia akan buat manusia. Jadi anak dia. Jadi ilmu ni, ilmu adat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa 'allama Adam Allah ajak kepada Nabi Adam semua nama. Artinya Allah memberi ilmu yang secukupnya kepada Nabi Adam, dia mengayahkan, dia jadi pemimpin. Pada tu tanda nak jadi pemimpin kena ada ilmu. Terutamanya ilmu kepimpinan. Itu syarat pertama. Jadi Apabila ada ilmu ni maka dia layaklah jadi pemimpin. Karena itulah kita tengok Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Adam alaihi dia tidak biar Nabi Adam mencari pedoman sendiri tetapi dia beri ilmu. Apabila dia beri ilmu fa imma ya'tiyanakum minni huda fa man hudaya fala khawfun 'alaihi wa la Apabila Allah Subhanahu Wa Taala waktu nabi ada daripada syurga tak di dunia. Apabila tak di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak tinggal nabi ada bersendirian. Dia beri ilmu. Qaman tabi'ahu hidayah. Sesiapa yang mengikut hidayahku, hidayahku itu ilmu yang kita nak minta di dalam apa ni semaya kita ihdinassiratal mustaqim. Ibn Nasirah Al-Musta'il ni maksudnya, Ya Allah tunjuklah padaku jalan maklulu. Maksud kita minta ilmu dengan Allah. Minta ilmu. Kerana tu Allah kata, فَمَنْ تَبِعَهُ دَيَاً Sesiapa mengikut hidayahku. فَلَا فَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَمُ يَحْدَنُونَ Dia jangan takut dan juga tidak tukar kita. Nanti ada ada istilah. Apabila dia turun ke dunia, dia surga diri, surga senyawa. Haa, dia basahkan diri. Dulunya ada isteri. Apabila turun, pecah. Dulunya duduk tepat sendir-rendir. Barang kanduk, barang boleh, barang pintuk, barang sapat. suruh lepas pun. Dah. Macam mu tak boleh semua pokok sepuluhnya. Boleh, boleh berlakon, nak ke apa boleh. Semua layan dia cukup. Apabila... Buat satu kesalahan dengan tak ada Allah, dengan hikmatnya yang telah diatur, cukup dekat. Maka Allah keluarkan ada daripada dunia, daripada surga. Mari ke dunia dia tak ada apa, -apa satu. dia tak ada, bengkah, tak ada. Semua tak ada. Daripada sembilan dia, dah habis. Bagaimana tuan-tuan kalau kita duduk mana? Cuba bayar daripada kesenangan yang penuh melepah rumah tiba-tiba hidayah sekelip mata tak nak bukan satu satu yang kedua duduk tempat lain sekelip sakat nak klik tak boleh bida nak klik kasyubah tak boleh bawa tak boleh dunia, laku mana laku anak mereka kata kepada tika itu Allah subhanahu wa ta'ala buat wihidayah pada faman tabi'ah muda'ah unnah bitu vilha jami'ah Allah Taala tugu belaka, keluar apa belaka? Ulna betumin hajamia, fa'ima yakti anakum minni hudan. Apa hidayah ni mari depan. Fa man tabia hudan? Sapo-sapo ikut hidayahku, pada akau pun alehin malamu ya maka tidak akan taksubin mereka taksubu takdir. Ukolumanya, elima ni hajar dalam hidup ramai manusia ni. Duka. -duk. Kau ni kita pun hadapi. anak cucuannya. Lalu ke mana? Kita ni apabila kesenangan yang kita miliki hilang. Duka cinta. Untuk hadap masa depan, takut. Dua elemen. Takut dengan duka cinta ni, merupakan dua pekaga yang duduk di tengah, duduk kita ni manusia. Duka cita, apabila kita segar, tiba-tiba sakit. Kaya-kaya, tiba-tiba, jadi cesta. Duka cita. Itu duka cita. Benda ha, hilang. Dulu muda cakap, dia ni tua, tak cekat. Tidak-duka cita. Capa tak kecek jawapan kita ni? Tak suruhnya. Siapa-sapa? Siapa tak sejuk muda? Kalau muda, kalau muda ada. Rasul nak muda ada. Ya laytas syababa ya'udha ya'udha ya'udha. Oh, orang-orang dia. Besa'in. Ya laytas syababa ya'udha ya'udha. Alankah bahagianya aku. Kalau sekiranya muda ni, boleh sahabat. Ada lagi orang-orang ni khuyar Ya lagi. Tapi laytas ni benda orang tak boleh lah. Tak boleh nak capak. Dia ada dalam sangat Allah laithah dengan la'an laithah ni dia orang ya laithah ni bahagia tak boleh tak boleh cepat. capai la'an la boleh la'an la kumtata tu muda-muda akan berasal Ah tu boleh bahagia jadi kita dulu hebat boleh berlari seratus meter lah berlari meter dengan cepat dah ni tak boleh hak tu ni dia bahagia cuma tidaklah duka cita sangat-sangat tapi kita paham lah hak orang duka ciptanya kalau kita tengok kita sering baca dalam al-quran orang ee uh, kebakaran buruk kebakaran billah sela sel sel sel sel sel macam mana perasaan rasa macam meme daun kali nak bayar gitulah kalau kita tengok nabi ada alai sallallahu alaihi wasallam apabila kita semua tu tak ada kuasa mali duduk tempat takde ada satu elektrik takde ada takde, air takde ada dapur tak dengan dunia yang hidup ada apa Perasaan. Sudah betullah dia ikut Dan untuk menghadapi hari depan itu memang buruk satu kebinangan yang ada ketakut. Gitu lah elemennya. Allah kata faman tabi'a huda, nak susah ke mana? Ikut jalan. Ikut mana pun manusia kalau ikut hidayah Allah, petunjuk Allah, Fa Allah surunaklah ke mana, Fa Allah harilah ke mana, dia tu lah ke mana, falahakuh. Oh. Jangan takut. Walahum yahtan, dan juga mereka tidak-tidak. Jadi kita ada benda sayang rupanya dalam hidup kita. Masa-masa Allah yang kita yang kita hadapi ni, rupa-rupa kita kena betul hidup kita dengan hidup Allah. Sesama saja. Yatipun masa anda dalam hidup kita ya ialah apabila kita tidak betul hidup kita dengan Allah. Dengan Allah, hidayah dia kita tidak jadi pedoman atau terabur kita. Dalam ayat tahal Allah tambah dua perkara lagi. Man tabi'a hidayah fa wa la Sapa ikut hidayahku, tak tadi tidak duka cita, tidak tidak takut apa ni ada duka cita, takut lepas, dia takut masa depan, Dalam surah Allah tunjukkan dia masuk ke dalam. Qala dia tidak sesat di dunia dan tidak celaka akhirat. Lepapkan. Kok terang-terang dalam surah Baqarah, dia gabung dengan surah Taha, orang yang tetap hidayah dia, hidayah Allah depan dia sebagai panduan hidup. Allah selamatkan dia tidak takut dia tidak lupa kita dia tidak sesak di dunia dia tidak celaka. Okay. yasta-yasta ni selaku syakir rupa-rupanya kelima syakir ni uh, ialah selaku kita boleh kelima selaku jadi tuan apabila Rasulullah apabila ilmu ni madi daripada Allah SWT itulah ilmu ada pun penemuan manusia. Usaha manusia. Kita juga nama ilmu. Tetapi ilmu yang belum betul. Betul. Kerana dia boleh berubah dengan pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Ha, ilmu betul-betul. Ialah ilmu daripada Allah SWT. Kerana itulah tuan-tuan. Kera -kera. Apabila kita baca quran Hak ni bagai betul. Kita baca hadis hak sahaja. Ni bagai betul. Apabila bagai betul. Kena terima alat. Al Rasulullah, kena berjumpa dengan Sahur Makhlukul Maalik. Ma ha, karena telah datar apa? Ilmu ni adalah kita belajar ilmu Allah. Ilmu Allah ni Subhanallah bahar, Allah subhanahuwata'ala. Ima' Syafi'i. rahimahullah. Dia mengajak pada tubuh dia wakil. Dia kata dia Lamak ingat Pak lama. Tapi lama. Lama. lama ingat dia oh oh 10 tahun tu hafal Quran Adek. Dia baca kitab Imam Malik Al Muwaqqaf pak juzuk, dia baca di pinjam dia baca. Ingatlah. Pak tu dia nak kata ingat. Pak ha, ingat dekat waktu tu dia baca sekali lalu tu pak juzuk dia tak kita ada juga muat muatab email. Malik ni. Tak ada. lah. Setengah-setengah orang kenal nama. tu eh tak boleh nak lalai. Like. dia biarkan lah. Nak buat yaknya, Dia sebelum dia pergi ke jumpa dengan nama Malik. Dia baca dah kitab email malik. Dia tak dapat tinggalkan Baca ingat. Tak lurus lah. Tak lurus satu keliling. Apabila gubernur muka. Nak atas. Ah ha, dulu kata dia ni budak kecil. Umurnya tak padan lagi nak mengaji dengan imam Sebab apa? Sebab umur muda. Tapi gubernur Mekah pada ketika tu melupa nama. Dia tulis surat kepada imam kepada gubernur Madinah. Dia tu gubernur Madinah buat imam Said ini mengaji dengan imam Muka gubernur sama gubernur. Gubernur ni raja <coughs> lah, raja muka raja. <coughs> raja Madinah. Buat gila siapa tu gubernur Madinah. Luberner Madinah buat gini, di Malaysia Peking, rumuhnya mana? Gubernur ni pergi ke rumuhnya mana? Raja Madinah pergi rumuhnya mana? Aku nak bayar ke-ke. ketika dan apa baik jadi pada dinamat khodair itu nak dikore nak dikore walik gubernur dia kata kalau walik tadi tu pun gubernur kalau kita main punlah bila kalau kena punlah baik kalau kita dah letak terjadi yang mereka tak terjadi nak banyak fikir imeh imeh walik kita mebagi anu khalifah orang dipuk dia ni penaja tu khalifah dikatakan ilmu yu'ta walaya ilmu ni bukan dikaitkan okay? dengan kemuliaan pangkat dunia ni tapi sampai tu ulama dah reti jadi hmm. apa nak cerita image bagi ni apa benda dia kecil nak jumpalah lah. dari kafe jumpa link daripada gubernur untuk main ngaji ni budak. Dia tengok kecik. Ha. Kecik ni dengan anak-anak murid malai. Dia orang belah sel. Jadi. Nak test dulu. Ha. Nak main ngaji ni. Siapa standard dia kot. Nak masuk SPL ke SRP. Dan kalau kita learn dia. dia baca. Dia baca kitab Ibn Malik Al-Mu'afqa. Apa ni layak mutu mana dia ingatlah. mati tengoklah ha boleh jaga nah ayat dia berkata imam sebaikin dah letak dah dia mengadu kasut rumunya apa ni tak ingat tak buat lagi dia kata syakautu ila waqi' min su'i hafdhi Fa'arshadani arshadni ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur fa nurullah la dia kata syakaw tu ila waki' min su' dihazbi. Aku mengaduk pada subuh aku nama waki'ah. Kerana ingat dia aku tidak baik. Fa arsyadami ila tarqil ma'asi. Dan wakil suruh aku tinggal ma'asiah. Fa innal ilman nur. Kerana ilmu ni nur, cahaya. Wa nurullah la yudha ni'asi. Cahaya Allah tidak beri kepada orang yang melakukan maksiat. Maknanya kalau salah satu daripada syarat orang ngajib ini Jangan buat maksiyahkan. Baru latihan muhat. Ah, Tidak rehat. Zalbenda ni. Jadi, nak bayarnya, Imam Syafiq ni, 10 tahun tu ingat dah, Quran, hapa the. Kemudian, omong belasnya tu, baca kitab Imam Malik tu ingat belakang, duduk kata, tak kuat lagi ingat dah. Tak kita boleh jadi, jauh sampai. Dia ingat mengingatkan orang susok. Susok ni, orang dulu ngajar ni kena bayar je. Eh, ngaji, ngaji bayar dia semua. kan? Ya? Inna syafi'i mu' dia, dia anak yatim, Dia duduk rezak. Waktu-waktu dah hosting. Inna pilih makan dengan tempat anak-anak asalnya. Apabila siapa anak-anak. Dia tengah jimuk, dia tak nak bayar. Jadi, gini tumpai duduk tepi diri Tak boleh masuk dari gelap. Muka-muka dia tak boleh bayar bici. Duduk tepi ni. Duduk luar dia. Tapi dia duduk luar pun. Maka otak dia. Dia dia boleh di tutorial pada orang lain. Lama-lama boleh masuk ke cal. Tok guru boleh jadi assistant Tok guru. Ini keberkasa. karena itulah. Nama baca dalam sebuah ni. Dia kata. Orang yang tak boleh nak Biar bertohrik tu. So. Kalau nak dapat ilmu, biar betahid. Biar sungguh-sungguh. Dia kata ilmu ni muka dia manjah. Dan kalau kita belajar sebanyak mana pun. Ilmu ni sikit lah kita dapat. Kerana itulah bagian yang dia belajar ni. Belajar ni kena letak. Kita nak belajar sepanjang hari. Uli sepanjang mana. Hakua anda dapat beri Allah subhanallah. Jadi tuan-tuan kita belajar ni adalah. Belajar ilmu Allah سبحانه tak ada. Dan apabila kita belajar ilmu Allah سبحانه kita biasa apa? Ilmu Allah. Bukan ilmu orang ilmu Allah. Karena itulah apabila dia adalah ilmu Allah maka tidak ada yang lebih hebat daripada apa ni selain daripada ilmu yang di dunia. Karena itulah mulia hanya sesuatu ilmu kita bergantung pada maknaiman. Kalau dia mari daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia adalah ilmu yang paling mulia Dan Dia kandung sekiranya daripada manusia Dia mulia juga tapi Ada manusia Jadi kita Apa ini Apa kita nak ilmu ni islah Islam, <tuh>, Islam ni Secara rekapnya Ialah Ilmu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Sebut dalam Quran ni namanya ilmu Dan apabila sebut ilmu Islam ni, pembahagian ulama'nya dia panggil ilmu perdo'ain dan ilmu perutubaya. Ha, kita panggil ilmu agama, ilmu sekurian tu, ha, ha, orang pasti pun buat tu. Nama, pen penamaan. Seja so, dah. Seja yeah, sebenarnya. Dia kena wakil nak keluarga tu. Dia pun jadilah kata. Sebenarnya para ulama, kalau tuan dalam bukalah dari kita, mudi, sebagai contoh, kalau tuan-tuan ada masuk buka bah, tepat babullah ilmu. Dia bagi ilmu ni dua. Yang pertama, ilmu fardu'ain. Yang kedua, ilmu fardu'ifah. Ilmu fardu'ain ialah sesuatu, setiap ilmu yang setiap orang di mana dan dia boleh berkembang mengikut keadaan dan tetesor. Dan yang kedua ialah ilmu perbukifaya. Maksudnya siapa-siapa telah melaksanakan ilmu perbukifaya. Maka dia orang lain tidak perlu lelaki. Tapi apabila dia melaksanakan ilmu perbukifaya itu. Jadi perdoa dia. Dia lagi tahu. Sebagai contohnya ilmu perdoa'i ilmu perdoa'i ini... support mu'takuf lima syahadah itu perdoa'i semaya apabila adik banding ilmu perdoa'i dia wajib kena belajar semaya mari posok kena belajar posok kalau sehingga dia orang kaya kena belajar nak apabila besar nak kahwin ilmu fardu dia kena belajar jadi suami atau isteri itu, itu perbuatan apabila dia boleh anak kena belajar ilmu jadinya jadi ibu apabila boleh cucu kena belajar ilmu jadi datuk jadi nenek itu perbuatan dia ilmu fardu itu baik mengikut status baik kamu dia ilmu fardu ilmu fardu kifayah ialah dia ilmu yang boleh membantu kehidupan manusia lain, kalau kita buat, jadi ilmu perbukipayah. Supaya apa dia? Supaya kita kata, jadi guru. Jadi guru ni asalnya perbukipayah. Tetapi, apabila seseorang itu menjawab-jawab setiap guru, maka jadi perbuahan atas dia. Atas dia perbuahan Tidak perbukipayah je. Orang lain perbukipayah. Jadi, jari-jari pun. Orang lain buat, jari-jari pun. Dia so, kena jari-jari pun. Laku, semua kapur kena doakan dia tu. Woh, kena doakan anak dia, anak Apabila jadi engineer, perdoaannya. Atau dia berdoa. Asal perdoa ke tapi apabila dia jawab tas tu, jadi perdoaannya tadi. Kan itulah apabila apa ni berkaitan dengan kejadian tu hal lelaki sebab perdoaan. Tu jadi dekot. Dekotnya akan terbukti payah. Tetapi apabila soalnya itu jadi doktor, perdu'an yang tanya. Karena itu mana pun lagi? Ini tak ada perdu'an ini. Ini lagi jualan untuk Baik. Kalau subjek kita ngaji. Subjek ngaji ini perdu'an ini. Orang-orang lagi bagi. Dia kata, ngaji per... Ngaji apa? Tajuhi, apa-apa. Organitasi perdu'an ini. Perdu'an dipayang, ngaji macamnya. matematik untuk kita. Sebab apa? Sebab mesti kena ada logik matematik. Kalau tak letik matematik, susah berlaku sebuah. Kapur. Kalau letik seorang lepas. Sebabnya dalam kehidupan kita, dalam sebuah kapal akan berlaku kematian. Bagaimana kalau problem matematik? Kalau matematik dia tinggal hutus, apa? Sakal ni nak kena bagi. Nak kena bagi dengan matematik. Orang yang tak kena matematik, kamu tentu sebab itu. Ha, ibaratnya, kalau kerata ni, tak lepaskan apa matematik, kamu tentu sebab Sebab apa? Sebab berlaku kematian setiap hari, dan kemungkinan orang yang mati tu, ada meninggal harta, dan jadi sakal, nak bagi lagu mana sakal, kalau tak kena di matematik. Dia buat contoh ni, dia perlu dipahai. Jadi kalau ada, ada satu orang, satu kumpulan, tak lah orang lain tak ikut, Tapi pun tak orang erti, takpul ada masalah. Jadi tak ada ilmu bergabung dengan ilmu buka agama. Tak ada. Sebab ilmu ni lagi daripada Allah SWT pun berlaku. Orang yang nanti ilmu anda. Ilmu anda ni, kita buat geografi, budak-budak sebut ni apa? Jop-jop. Sama orang, orang-orang, orang-orang, orang-orang, orang-orang, orang-orang, Udah, udah paham lah tak, tak. Jikopi, ilmu anda ni orang ngaji ilmu anda ni ialah ngaji ala Tuhan dia sepertinya ngaji ilmu ala akhirnya tak kena tak betul ilmu pengasar sepatutnya orang ngaji ilmu ala makin kenal Allah makin beribad sebab dia kaji anak. tak betul orang ngaji tawin dari, dari dari Allah ni ala ini. Ala ini tu. Sebenarnya kena naji ilmu alat Sebab naji ilmu alat ni makin kena Allah, makin rapat, makin paham. Dan pelik jalan naji ilmu Allah Tak kena Allah. Ini satu-satunya Kalau tu naji ilmu alat, ilmu iznah. Kalau kita baca, Quran lah tuan-tuan. Ayat mana? Ayat apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji-puji kepada Allah Tuhan. Pakuan ada, ada naji ilmu Allah yang pertama dalam bahaya. Pakuan jadi jadi pelik kita, naji ilmu Allah yang pertama dalam bahaya. Pakuan naji ilmu Allah yang pertama dalam jadi pelik kita, naji ilmu Allah yang pertama dalam bahaya. Pakuan jadi naji ilmu Allah kau pertama dalam bahaya. Pakuan jadi jadi pelik kita, naji ilmu Allah yang pertama dalam bahaya. Pakuan Allah yang pertama dalam bahaya. Pakuan jadi jadi pelik kita, naji dua tapak dua tak bukan dua dah pun nak tengok betul al haq billah benda ho betul tak depa jadi kalau dalam matematik tak kena Allah tak kena ngaji. dia bawa sekali tu lah konsep dia konsep kita mengaji ialah nak kena Allah Mengaji saya pun nak kena Allah tapak baginda tu dengan wanita bagi lain. Sebab apa jadi aku? Itu boleh kita kena Allah Subhanahu SWT. Macam-macam. Macam-macam. Sebut dalam Al-Quran setahun Dan ada sebut sah-sah. Semua tadi tadi Nak bawa beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Allah buat lana. Kita tengok ala kelana itu laku mana. Kita tengok ala buah mi laku mana. Kita tengok air tu, tu laku mana. Apabila masuk dalam buah mi itu laku mana. Dalam buah ada... ...tumbuh-tumbuhan tumuh yang ada pasangnya. Macam-macam. Semua sekali tu ialah ilmu Allah, Ilmu sains. Dan semua alam ini. Dia orang yang lauf, bula, bintang. Semua sekali ini. A'ilamu ma'amwa. Adalah kita Tuhan selain daripada Allah. Wa'ala'ala ni. Tak. Dia pergi di situ. Wujud jatuhnya lagi berkhidmat kepada Allah SWT. Kerana tu dia Tuhan ilmu ni... Kita kena kembali kepada semua ilmu Yang kita belajar Yang najis di sekolah itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Kalau dia boleh direct kepada Nabi-Nabi dan Rasul Ada dia bui indirect Melalui pengelamian-pengelamian manusia Dan manusia itu pun Kalau Allah cipta ilmu Fikiran dia, boleh hal dia dan sebagainya Kalau Allah apa Tidak lebih daripada nah, Jadi tuan Apa yang merasa sangat terdudu Apa dari duit di konsep indemnity, ilmu, ini, ilmu ini Insya bisa, bisa, bisa. itu insya-Allah pada bila kita kita datang up to. Insalatkan. Kadang-kadang kita apa sebut ni sebab uh, support promosi. Lah. Promosi ke dengar tak kita nak ngaji apa dia tu. Sebab apa nak tanya? Objective sama tapi kalau tanya istilah, tak niat nyawa. Kita cuba-cuba pakai, eh, pakai Insya Allah. ah, ha. uh, Ikhtilah ni, dia berbeza pendapat, berdasarkan kepada dani. Itu berbeza pendapat, berdasarkan kepada dani. Jual panggil berbeza pendapat. Kalau hujaan ni, ialah dia tak ada dani. Dia buat dengan tidak ada dani. Kalau orang... Okay, Buat satu perkara, ada danik, kita tak panggil. dia tidak anik ialah dia buat satu perkara, memang tak ada danik. Ha, itu maksudnya. dia tengok kalau kembali pada orang tengok keadaan orang lah uh, dakwah ni ialah oleh uh, panggil dia kena belaka buat mengikut kemampuan kalau orang mampu banyak buat banyak buat banyak kalau orang mampu buat sikit buat sikit mengikut kemampuan bagi pula juga berjihad jihad ni mengikut kemampuan kalau dia mampu buat lebih dia kena buat lebih kalau dia tak mampu, buat setakat mana-mana Kalau tak mampu, betul-betul tak mampu Tak ada masalah Dia dekat-dekat dua tu, jihad dengan dakwat tengok uh, Jihad ni, orang nampak Berpura sebenarnya jihad ni Dia semua sekali termasuk uh, Kita berusaha uh, apa ni Dengan harta, dengan jiwa Sampailah kepada Apa-apa lagi? Itu jihad Adapun berda'wah ni Kita boleh lakukan Dengan perbuatan Dengan tulisan Dengan penampilan Dan apa cara yang boleh membawa kepada Ajak orang kepada Islam Dakwah ni dua ya? Kalau kita tengok uh, Buat Ha Allah suruh Tinggal ha Allah Itu da'wah apa-apa usaha kau akan. Dan kita pun setiap orang ni kena tanya, ambo ni buat dah ke Allah seduh? Dan ambo ni tinggal dah orang lain? Dah. Kalau kita ajak orang apa lagu tu, dan kita pun setiap orang tu nak tanya, memang eh, asal bunyinya buat makah dah ke? Tapi kalau sekiranya Allah suruh kita tak mampu tak Allah. Kau mampu cari dah. Jadi kita buk, oh, Allah aja, Kalau kita bukannya, amanah Rasul, rakyat wa Rabbana, la tu'ahimna, inna si'na al-abta'na. Rabbana, wala tahmil alina, isramka ma'hamam, tamu'ana lalina minqamina. Rabbana, wala tuhammilna, ma'lata batalana, wa'abu'allana. Bismillahirrahmanirrahim. Anta baruna qasrina ala al-qomitat. Jadi uh, dakwah ni apa-apa uh, kita buat setakat mampu Kalau tak mampu tak buat. Dah tak mampu tidak akan. Begitu juga jihad. Kalau kita takat kita mampu, kalau, uh, kalau kita tak mampu uh, kita tidak akan melakukannya. Jadi tak ada kita tutuplah. Ha, kita tutup, lah. ha. kita tutup uh, majlis kita. insyaAllah dengan membaca tasbih kafalah dan surah al-Imran. Wallahu <tuh> a'lam. <Belaksudnya>. Selamat malam. <tuh>